Destin întors, destin întors, blestem la bis, trăim în pai, murim în vis, între permis și interzis. Destin buiac, destin buimac, copigul scăldat în basamac, ce unii fac, alții desfac. Într-un tâlhar și alt tâlhar, Hristos de-a pururi clopotar, cu limba câlți și gura învar, Inconștienți pentru un pitac, trecem cămila printr-un ac, norocul scoatem pe hojac. Uita de domnul în Suferinț, O neam lunatic, neam desfinți Parcă înjuri, parcă dezminți Parcă transcrii ce ți-a dictat Un jude strâmb și cocoșat Parcă ștergi totul apăsat Doi gemenari într-un pătrat Într-un regat și un rumegat Ce poate fi cu adevărat?